«Іди краще пошукай ліктарика!» Той з дитячою безпосередністю кинувся виконувати наказ. Тільки на порозі обернувся і щасливо промукав. «Фріда!» «Фріда, Фріда!» – передражнила Юру Ірина і додала. «Де ж та Фріда?» Випарувалася. Розчинилася в просторі й часі. Зараз у цій точці простору й часу мала бути вона... «А не я! Не я, а Фріда! Фріда, а не я! Не я!» й справді, де та Фріда? «Фріда!» – розбудила її юродиве. Ірина розплющила очі. «А, приніс? Молодець, хлопчику, молодець! Юра вишкірився своєю бездумно щасливою посмішкою. Ірина посвятила вниз. Промінчик вихопив темряву сходову, зроблену з дерева. То була своєрідна дерев'яна вишка, яка спускала людину в землю. «Ну, що будемо робити?» – спитала Ірина в голос радше себе, ніж Юру. Але той, радісно закивавши головою, почав показувати пальцем то в діру, то на себе, то на Ірину. Мовляв, давай разом поліземо туди. Ірина завагалася. Що краще, лізти з живою, нехай навіть юродивою, душею, невідомо куди, і тим самим розкрити цій душі свою таємницю чи ти самій? Вона, недовго думавши, вибрала перше. Ходімо, махнула вона рукою до Юри, і той радісно заскавулів. Вона полізла перша. Ліхтарик освітлював дерев'яну вишку і більше нічого. «З... «Оці ці безкінечні сходи, зітхнула Ірина. Зненацька над головою грюкнуло віко. Воно закрилося і натомість Почулося Юрине ай яй, -яй Проте не перелякане, а по-дитячому грайливе. Ідея спуститися вниз одразу перестала подобатися Ірині. Вона панічно боялася темних підземель. Одним із нічних страхіть, який її переслідував протягом усього життя, було таке. Дивний простір, насип, кургани. Між ними якісь... Яри, мертві озера. І ось перед пагорбом, схожим на зарослий старий ангар часів Другої світової війни, чи братську могилу, дверцята. Їй треба зайти туди і спуститися в підземелля на ліфті. Внизу, а це дуже і дуже глибоко, холодно, страшно і наче бракує повітря. Вона навіть... Боїться відійти від залізної, такої, які робили колись брами ліфта, щоб не заблукати в тих довгих темних коридорах. І тут їй хтось каже, що ліфт поламався. Точніше, немає електрики. Її охоплює паніка. Що робити? Як повернутися нагору? На груди тисне щось нестерпно важке. Здається, Десь є аварійні сходи, але де? Чи не замуровано її назавжди в підземеллі? І коли вона в паніці прокидається, то бачить, що просто заснула на животі, придавивши вагою власного тіла серце. Подібний страх охопив Ірину і цієї миті. Переборюючи його, вона спускалася нижче й нижче. Невже шлях до таємної скарбнички був таким довгим, коли вона долала його багато років тому з Бертою Соломонівною? Та ні, вона щось не пам'ятала такого затяжного спуску. Тоді вони подолали кілька сходинок і були на місці. Ірина знала, що з часом у людській пам'яті відбувається викривлення простору дитинства. Змаличку все здається набагато більшим, аніж у дорослому віці. А тут усе з точністю до навпаки. Простір таємних сходів, якими вона ходила малою, розгортається до безкінечності, а час – до вічності. Стоп! Тут щось не те не може шляху підземелля бути таким довгим. Так я ніколи не потраплю в те місце і навіки заблукаю у лабіринтах Бердичевського дому дерева. Зрозуміло, що підземелля не пускає мене, поки я чужа. Тут мусить бути ключ, розгадка, за допомогою якої можна згорнути простір і ввійти в заборонену зону. Невже Ірина з її непожіночому точною логікою, не зможе знайти цей ключ. Так-так, минулого разу з блукань коридорами дому древи її вивів звук мобільного телефона. У міфологічні часи героя з лабіринтів виводила нитка аріадний або клубочок, що котиться сам.